Hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, poštovani gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Naša svakodnevnica. Propisi, naredbe, zabrane, za koga je sve to objavljeno, ćemo nešto više u večerašnju emisiji. U razgovoru sa ljudima vidimo da se ipak te neke stvari do kraja ne razumiju. Magistar Ali Efendija Cikotiće, večerač naš gost. As-salamu i dobro došlo. Alaikum wa salam wa Dobro vas našao. A, mudrost naredbi, zabrana, Allah za što je zna i a, najbolje to znaju učeni. i a, Čovjek, ako se bude klonio zabrana, a radi ono što je a, naređeno, a, onda će biti harmonija u kompletnom društvu od pojedinca, porodice čitave zajednice. Za koga su sve te uh, naredbe i zavrane? Bismillahirrahmanirrahim. Nekaj neizmjena hvala uzvišnom Allahu i nekaj Allahu blagoslovi i mir na Muhammed aleyhi salatu Selam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabu, za one šehide i na sve one koji ih u dobru snide do sudnjega dana. Drago mi je da ćemo evo, razgovarati na ovu temu s obzirom da ima puno ljudi koji nisu još uvijek shvatili cilj i svrhu svoga postojanja na ovom svijetu i naravno kada o tome razmišljamo, onda ćemo doći i shvatiti odgovori i na sva ova pitanja. Dakle, čovjek je stvoren u najljepšem obliku. Njega je uzvišeni Allah učinio namisnikom na zemlji. Čovjek je biće koje je prvo nastanjen u džennetu Dakle, Adem Aleyhisselam i njegova supruga Havva imali su mogućnost da žive u džennetu i dobili su slobodu i širinu. Da unutar dženneta jedu sve plodove koji su im bili dostupni i imali su samo jednu zabranu. Ovo spominjem, dakle, jer je vrlo važno pratiti ovaj kontinuitet, o njemu razmišljati i, naravno, tako ćemo shvatiti i prirodu čovjeka i naše ponašanje na, na zemlji. Dakle, šeitan prokleti koji je iz oholosti, iz ljubomore i zavisti prema Ademu Aleyhi Salam izašao iz pokornosti i uzvišenom Allahu, tražio je od svoga gospodara dozvolu da taj ljudski rod zbog čega je i izašao iz okrilja Allahove milosti, zavodi s pravoga puta i on je dobio od uzvičnog Allaha dozvolu do sudnjega dana. Što znači da čovjek od momenta kada je učinio prvi grijeh i kada je šeitan uspio da ga nagovori iblis, la'anatullahi aleyhi, neka Allah prokletstvu na njemu, od tog momenta, Dakle, čovjek, evo vidite, ima stalnog, otvorenog neprijatelja, šeitana, i tako će trajati sve do sudnjega dana. Naše je, s obzirom da smo stvoreni i nakon silaska Adem, a.s. i Havuena na, na zemlju, počinje život naš na zemlji i naša želja i cilj glavni jeste povratak u to prvo, Mjesto gdje je naš praotac i pramajka gdje su živjeli. Jer u džennetu ono što je važno da stalno napominjamo, da se toga prisjećamo, u džennetu bit će trajna uživanja. Neće biti ni bolesti, ni tuge, ni e, zlobe, ni mržnje. E, neće biti ono što je interesantno ni spavanja, jer će stavnici dženneta trajno i vječno uživati. I zato je naša želja ili želja svih vjernika na Dunjaluku da zasluže Allahu milost i da se vrate u to prvo mjesto gdje su naši praotaci i pramajka bili. Uzvišeni Allahu plemenitoj knjizi nam otkriva وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ Džinne i ljude sam stvorio samo radi toga da mi ibadit čine. Dakle, cilj našeg stvaranja na zemlji jeste da organizujemo svoj život, da spoznamo svoga stvoritelja, da mu budemo na blagodatima zahvalni, da svoj život organizujemo na način da svakodnevno izvršavamo ono što nam je stvoritelj nebesa i zemlje propisao kao strogu obavezu i da se klonimo zabrana i upravo su te i naredbe i zabrane date da bi došla do izražaja naša slobodna volja ili naš slobodan izbor da ono za što se žrtvujemo ili trudimo da kontrolišemo i svoje strasti i svoje protjeve, i svoje želje a da ih potčinimo onome što želi od nas naš stvoritelj za sigurno da smo onda u slobodi življenja jer smo samo samo robujemo ili pokorni smo svome stvoritelju Onaj ko nije u pokornosti Allahu, onda on robuje e, mnogo čemu drugome kao što su trendovi, moda, e, nešto što je ambijent, društvo. I to prelazi sa jedne na drugu stvar, zavisi kako u trendu nešto dođe. Tako je jer to se onda mijenja i tu čovjek iako po znacima navoda misli da je slobodan, u stvari on živi e, jedan potpuno e, drugačiji način života jer jednostavno nema ovu ljepotu osjećaja koju vjernici imaju u, u svojim prsima. Onaj ko spozna svoga stvoritelja, jer kad razmišljamo, Allah je dao objavu, Kur'an i Kerim, i poslao nam je poznanika da Kur'an praktično pokaže kako se primjenjuje živi u životu i Allah nam je dao razum. Dakle, mi na osnovu našeg razuma, kad samo razmišljamo ko je sve stvorio što nas okružuje, kada samo gledamo u nebo, pa u planine, pa u rijeke, pa sve ono što imamo u ambijentu u kome živimo, nemoguće je da to, kad ne vjerujemo mi da je jedan predmet maleni nastao sam od sebe, kako onda da vjerujemo da sam kosmos i sve što je na njemu, da može postojati bez svoga stvoritelja koji je dakle istvorio i koji svime upravlja i sve određuje. Kada spoznamo uzvišnog Allaha, I kada svoj život e, organizujemo da živimo u pokornosti njemu, onda osjetimo istinsku slast i slobode i sreće i zadovoljstva. I to je nešto što u stvari nam onda daje smisao da sve ono što su sredstva u periodu života na Dunjaluku koristimo, ali znamo da nam je konačni cilj Allahovo zadovoljstvo, njegova milost i povratak u džennet. Uh, što se tiče uh, naredbi, zabrana, propisa, uh, koja je razlika između uh, ljudi, uh, ajde da kažem, običnih uh, i onih koji uh, uče, izučavaju uh, islam, uh, imali neke razlike po pitanju stvari koje trebaju jedni raditi, a koje trebaju drugi raditi? Allahov poslanik, alaih salatu veselam, nas podučava Kada je upitao ashabe, šta je to što će najviše ljude uvesti u džennet, oni su kazali Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa ih je on podučio da su to bogobojaznost, takvu Allahi, wahusnul huluk i lijepo ponašanje. Dakle, svijest o Allahu najveću imaju učeni. Jer uzvišeni Allah kaže u premenitoj krizi, inne ma jahše Allahe min ibadihi la ulema. Allaha se odrobova njegovih najviše boje učeni. Jer prva naredba nije bila vjeru već je bila uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Dakle, sa čitanjem, iščitavanjem, učenjem, prije svega učenjem Kur'an i Kerima, razmišljanjem o njegovim ajetima, čitanjem hadisa poslanika sa selem, sire, životopisa Allahog poslanika ali i bavljenje naukom u svim granama ili svim segmentima, što god više insan saznaje to u stvari je svjestan kako malo zna i kako je Allah dao od znanja ogromne nepresušne izvore, jer kada bi sva mora na zemlji bile tinta, a sva drveća pera za pisanje, opet ne bi to sve ispisalo Allahove riječi. I to je jedan znak, a u drugom kuranskom majetu kada bi sva mora još sa sedam mora bila napunjena, opet to ne bi ispisalo Allahove riječi, ono što je kod uzvišnog stvoritelja. Dakle, to nam govori o veličini koju mi i ne možemo spoznati što je kod našeg stvoritelja, ali onaj ko je učen. Što god je osoba učenija, to je svjesnija onda veličine uzvišenog stvoritelja, a svoje ovisnosti o njemu. Dakle, Allah je potpuno neovisan o njema, a mi smo ovisni o njemu u svakom ovo trenutku. I ovaj zrak koji udišemo To je dar od našeg stvoritelja i hrana koju jedemo i porod koji imamo je dar od našeg stvoritelja i sve što imamo na zemlji. Niko od nas nije mogo izabrati kada i gdje će se roditi, kao što ne možemo izabrati ni kada ćemo preseliti. Nismo mogli rodbinu birati, roditelje. To je dar od našeg stvoritelja, ali ono što biramo jeste kakvim ćemo načinom života živjeti. I zato su Allah nam je i postavio određene granice da bismo se znali unutar njih ponašati, i kretati. I kad gledamo, to je jedna ljepota ili širina, koliko to dijelovalo kad kažemo naredbe i zabrane, da nas e, to nekako sužava. Međutim, u stvari je to ogromna širina unutar koje imamo prostora. A to je da nam je Allah u Akajdu dao e, informacije koje mi ne bismo mogli ni znati o Allahu, o Melekima, o džennetu i džehennemu, o budućem svijetu, dakle, o berzahu. To su informacije koje jednostavno od našeg stvoritelja dobijamo i to je u stvari znak. To su oni koji u gaib vjeruju. To je odlika vjernika u nevidljivo. S druge strane, u ibadatu Allah nam je tačno propisao što trebamo u toku 24 sahata obavljati. To je ibadet svih ibadeta namaz. Da trebamo Ramazan jednom godišnje postiti, da trebamo zekat kada steknemo za to mogućnost davati i da trebamo jednom u životu hađ obaviti. A u muamelatu, u ponašanju, da li će neko danas jesti pitu ili će jesti nešto kuhano ili, ili suho, to je sloboda izbora i da li ćemo obući nešto što je pamučno ili nešto što je sintetika ili nešto što je vuneno, ili, ali je važno da bude široko, neprozirno i za muškarci i za žene i to je onda ta ogromna širina ili sloboda unutar čega vjernih pronalazi mogućnost da i sam sebe uključi ili da različite su prirode. Kod ljudi neko voli ovo ili ono i naravno i različiti narodi na zemlji. U Africi nešto što je prihvatljivo kod nas je na, na ovom našem prostoru ovdje potpuno neprihvatljivo. Tako da, s te strane, ljepota islama jeste što nam je dao unutar granica, onoga gdje, gdje su granice dozvoljenog, širinu ili mogućnost da onda imamo puno toga izabrati zabrati svojom slobodnom voljom i da dođe do izražaja i naša ličnost. Zato je, pomeni ovaj dio vrlo bitan da o njemu stalno razmišljamo, a to je da što god više saznajemo, sve smo svjesni znamo. I da što god više razmišljamo o ljepoti Allahovog stvaranja, sve smo svjesni svemoći naših stvoritelja, da smo mi potpuno ovisni o njemu, a da je on neovisan od nas i da je zbog toga važno da mu budemo pokorni, poslušni, u ibadetima, ustrajni, na pravome putu čvrsti i u promovisanju dobra, naravno, neumorna. Djeca koja mala još dok su kad krenu a, u Mekteb, Ako nešto urade što što ne treba, što je ružno zavidjeti vidjeti, odmah kaže eto, i on to radi, a ide umekde. Pa idemo dalje, momci i djevojke koji krenu u medresu. Ako nešto se desi da, da, da, da urade, ostali narod da koji to gleda, pa kako vi. Dalje, Fakultet islamskih nauka i tako dalje. Je sa, koja je razlika između jednih i drugih što se tiče rada i koje je to osnovno znanje, ovo spomenuli ste prvo znanje, koje svaki vjernik musliman mora da ima o, o svojoj vjeri? Bez obdora da će li on sutra biti inženjer, će nešto drugo biti, što je najosnovno što on mora da zna i da radi? Ono što je najvažnije da znamo jesu dini islamski šarti. A to je da znamo kako se treba abdest uzeti, jemom u nuždi i kako se gusul obavlja, kako ćemo i na koji način se pripremiti za namaz i koji su sastavni dijelovi namaza, da znamo e, islamske i imanske šarte ili ruknove, dakle da znamo e, i da vjerujemo da nema drugog Boga sem Allaha i da je Mohamed Saddam, njegov rob i poslanik, da obavljamo namaz, da dajemo zekat, da po mogućnosti obavimo hajđ, da vjerujemo u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige objave, u njegove poslanike, da vjerujemo u sudnji dan i da vjerujemo u sudbinu, da sve što se događa biva Allahovom voljom i Allahovim određenjem. Onaj ko ima ovo osnovno znanje, dakle to i jest za svakog muslimana i muslimanku nešto što je temeljno, esencijalno, osnovno, a bez obzira čime se neko bavio. Ono što jest zasigurno na terenu i to primjećujemo, da ja kao imam uh, budem u prilici da čujem kaže pa ova vaša djeca koja idu u Mekteb ne znam uradili su nek, neki nestašluk ili uh, dakle djeca što je osobili djece, te dobi, dje, ali djece, oni kažu da. ipak oni idu kod vas u Mekteb ili kada u gradu primijete mladiće i djevojke koji idu u medresu kaže pa kako oni idu u medresu a toliko je dakle naše muslimanske bošnjačke omladine koja je i bila u mektevu i sad je u srednjoj školi nekoj drugoj, ali koji ove temeljne istine vjere isto tako poznaju. Međutim, njima se to ne primjećuje toliko niti zagleda, niti uzima kao primjedva kao što su učenici medrese. Isto tako studentima sa fakulteti islamskih nauka, za razliku od njihovih vršnjaka koji su na drugim fakultetima, njima se daleko više zamjera. Ja to vidim kroz prizmu onoga što ljudi smatraju da onaj ko zna on bi trebao da to znanje onda i praktično živi i da bi taj trebao imati manje grešaka. U principu vrlo je važno da to znamo. Dakle naša odgovornost pred Allahom je e, kod svih ista. Jer kada Uzvišeni Allah opisuje kaže innelldina amenu waamilus salihati kanatlahum jannatul firdausi nuzula. Oni koji vjeruju i dobra djela čine. Džennet njihovo, stanište. Dakle, ne kaže se da će učenici Mekteba koji vjeruju ili učenici, ne znam, medrese ili fakultete islamski nauka ili Efendije da je za njih dženet pripremljen, nego za sve vjernike i vjernice. S druge strane, odgovornost učenih je veća, jer vi kada vidite ljekara da puši, hajde neko vamo da kažeš pa možda nije svjestan štetnosti duhana, ali ipak kad doktora vidite da konzumira duhan ili da konzumira alkohol, kaže pa kako, kako može kad zna koliko je to štetno, kako to e, nanosi štetu zdravlju našeg organizma, kako je moguće da onko i zna. Međutim, to su te ljudske slabosti. Dakle, jedno je znati, a drugo je e, ponašati se u sladu sa sa saznanjem. Kada bismo mi svi pridržavali se onoga što znamo, mi bismo bili divni. Govorim sada generalno. Dakle, svi muslimani na svijetu kada bi se pridržavali samo onoga što znaju. A nažalost, mi danas konstatujemo da nismo na zadovoljavajućem nivou što se tiče obrazovanja, što se tiče, dakle, poštovanja tog prvog kuranskog imperativa da učimo ime gospodara koji stvara. Međutim, opet je i taj segment kada bismo primjenjivali u praksi bio zasigurno poboljšanje stanja u kome se trenutno nalazimo. Ono što... U odgovoru na ovo pitanje, kad tragamo ili da, da, da razumijemo, prisjećamo se odmah kuranskih hajeta gdje uzvišeni Allah kaže ete murunen nase bilbir, zar naređujete i tražite od ljudi da čine dobra dijela, a vi to ne činite, a knjigu učite, pa zar pameti nemate? Dakle, Allah nas opominje da ne budemo od onih koji će druge pozivati na dobro, a sami mi to nećemo činiti. Jer to je onda poput svijeće. Kad svijeću zapalite, ona svijetli drugima. Dakle, koristi im. Međutim, ona sama sagorijeva i biće na kraju uništena. I stvarno ima ljudi koji su e, dobri u prenošenju istine drugome, objašnjavaju, pričaju, govore. Međutim, oni, kada trebaju to u praksi da da pokažu, ne budu principijelni. E, s druge strane, pristup našeg svijeta je upravo takav da Očekuje od onoga koji se bavi određenom vrstom obrazovanja, koje na, na tom putu da on to taj dio spoznaje i u praksi primjenjuje i zato je i poslanik alejhi salatu ve selam i, i ukazivao nam da je vrlo važno da svojim lijepim ponašanjem pokažemo i bogobojaznostu da ćemo isteći najviše dženet. Međutim, odgovornost svih nas je pred Allahom dakle, da u praksi živimo, samo što će učeni biti od, odgovorni ili bit će na većem stepenu i pitan, pitanosti dakle zbog toga što su više znali, zato će biti odgovorni. Islam kao učenje je savršen i jedino je ta prva generacija i bilo u mogućnosti, zato što je učila od poslanika, vasalam, kojeg je Allah odgojio, da su i oni onda u praksi živjeli te segmente Međutim, već kasnije, zbog raznoraznih utjecaja, muslimani nisu savršeni. Ovdje je vrlo bitno da i mi ne gledamo više tim očima, da iščekujemo da će neko biti samo zato što ide u neku školu, da će biti onda i savršen u svom ponašanju u skladu sa onim što uči. Dakle, moramo biti svjesni da prihvatamo da ljudi nisu savršeni, da je učenje islama savršeno, ali muslimani nisu savršeni. Da zbog toga onda imamo i one koji idu u džamiju, ali nisu baš dobri kao, uh, u kući kao muževi ili žene da obavljaju namaz, ali da nisu baš principijelne kao supruge ili kao majke. Da imamo djecu koja idu u Mekteba, ali imaju te nestašluke. Ali su sve to faze ili etape koje, će, ako, koje su prolazne, I da svi skupa trebamo raditi na tome da koliko možemo znanje koje stičemo pretačemo u praksu, a da je jedino u džennetu sve savršeno. Jasno. Samo ovdje se malo, ono što je ključno, bitno, elementalno, što ste malo prije spomenuli za svakoga, se mojem mišljenje malo izokrenulo. U džami treba da ide svaki musliman muslimak. Tako je. Uh, kako se se ponašat kada zađe džami to je drugi segment uh, alkohol ne smije da pije ni musliman ni uh, ako ne pije alkohol kako se ponašat to je drugi segment uh, kako te neke stvari jel, um, imamo pogrešan pristup elementarnim stvarima jer se bavimo nečim što, što je manje bitno važno, ali manje bitno od onoga uh, važnijeg uh, kako te stvari uh, objavati ljudima i šta je glavni razlog pa pa se to ne razumije Zato što e, ljudi u principu žele nekad opravdati sebe i svoju situaciju. I onda kad tražimo sebi opravdanje, obično kažemo pa vidiš i ona ide u džamiju, ali ponaša se slično kao što se ja ponašam. Dakle, e, mi u, u svom životu uređujemo e, odnose e, kroz tri relacije. Jedno su naše dužnosti prema Allahu Đerlašanu koji nas je stvorio, Drugo su naše obaveze i dužnosti prema ljudima sa kojima živimo i treće su obaveze prema nama samima. Ukoliko mi izvršavamo prema Allahu uzvišenom, to je taj dio koji smo kazali da su temelji Islama ili islamski šarti, da izgovorimo kelime i šehadet, da redovno pet puta dnevno obavljamo namaz, da postimo Ramazan, dajemo zekat i obavimo Hadž. da činimo dobročinstvo roditeljima, rodbini, komšijama, cijelokupnom ljudskom rodu. Da li je to možda ključ da to prvo nismo shvatili i razumijeli, pa sve onda ostalo? I bojim se upravo da je nedostatak ovog elementarnog znanja iz, iz vjere i poremećaj onda ovih nivoa da to onda dovodi do pogrešnog tumačenja jer ljudi nekada se bave onim što nije njihov segment ili domet. Niko od nas ne može otvoriti prsa drugoga i zaviriti koliko je neko vjernik dobar ili, ili nije. Mi sudimo ljudima na osnovu njihovog ponašanja. Ali je zato važno da čovjek izgrađuje ovaj odnos sa Allahom svakodnevno, pošto je čovjek stvoren od duše i tijela. Tijelo hranimo proizvodima i zemlje, a dušu hranimo onim što nam je od našeg stvoritelja. Zato i osjećamo toliko radosti kada učinimo neko dobro dijelo. I zato je važno da i mi shvatimo da nije naše, niti je naše poslanstvo, niti zadaća da sudimo ljudima. Niko od nas ne zna za sebe kakva nam je pozicija kod našeg stvoritelja. Zato je važno da stalno sebe popravljamo, ali da zapamtimo da je ovaj odnos prema Allahu vrlo bitno svakodnevno izgrađivati i svakodnevno na njemu raditi, jer u stvari niko od nas ne zna evo, kada osvanemo da li ćemo živi omrknuti ili kada omrknemo živi da li ćemo ujutru živi osvanuti. Svaki dan je za nas novi izazov, nova prilika i zato je važno da čovjek prvenstveno radi na izgradnji svog odnosa prema uzvišenom Allahu. Nakon toga da se potrudimo da prema ljudima imamo lijep odnos ili lijepo ponašanje, jer je poslanik, aleyhisselam, upozorio da je žena koja je, iako je u toku da 24 sahata pored obaveznih namaza, klanjale i dobrovoljni namaz, da je pored toga što je postila farz post postila i na filu, da je zbog toga što od njenog jezika niko nije bio miran, da je zaslužila džehennem. Poslanik Ali Salam je to upozorio. Dakle, vrlo je važno i mi da čuvamo svoj jezik i da znamo da neće nas osloboditi naše odgovornosti ako tražimo opravdanje sebi u ponašanju drugih. Šta je sa nekom drugom osobom eto, koja nije uznimaravala nikoga, a nema ni namaza, nema ni, ni, ni, ni posta Ramazana obaveznog? S druge strane imamo na ovom svijetu stvarno osobe koje se lijepo ponašaju, koje su i kulturne u obhođenju i međutim uslov za uspjeh jeste spoznaja i pokornost našem stvoritelju. To je jedan profesor naš tako lijepo objasnio jedinica jeste vjerovanju Allaha uz A svako dobro dijelo je onda nula u tu jedinicu. Jer svako dobro dijelo koje učinimo vredno je se minimalno desetorostruko. Tako da je znači za svako dobro dijelo deset sevapa i kad dodajete e, nakon te jedne nule još jednu, onda je to 100 pa je hiljadu, deset hiljada, sto hiljada, milion i to se reda u nedogled. Dakle, onaj ko vjeruje iskrenu Allaha, I čini dobra dijela želeći njima postići Allahovo zadovoljstvo. On će imati mnoštvo ovih nula. Međutim, ako uklonimo ovu jedinicu, onda nam, nam ostaju... Nule ne znači ništa. Onaj ko radi dobra dijela, dakle na ovom svijetu, njemu će Allah to nadomisliti kroz zdravlje, kroz porod, kroz imetak. Međutim, on na budućem svijetu zato neće imati nagradu može na ovom svijetu dakle, imati, zato što će činiti dobročinstvo ljudima, ali je vrlo značajno ili vrlo važno da sve što radimo, radimo u ime našeg stvoritelja, u ime Allaha, da to bude iskreno dijelo učinjeno radi njega, radi njegovog zadovoljstva i u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom, jer to su dva uslova za ispravnost dobrog dijela. I kada o ovome razmišljamo, dakle onda primjećujemo da različite su motivi koji pokreću ljude da, da nešto čine. Neko čini to radi samo ovo svjetske koristi ili dobiti, a neko čini radi toga što želi postići zadovoljstvo Allahovo i na Dunjalku i na Ahiretu. I zbog toga evo mi naravno kao bića imamo potrebu da se u nekog ugledamo, da imamo nekoga kao kao lijep uzor ili lijep primjer da je to neko ko, je živ, ko živi sa nama, ko preživljava skupa sa nama sve izazove kojima smo danas izloženi i zbog toga je i uloga i mama u džematu vrlo važna i bitna jer on je u stvari taj živi uzor. I zato ljudi onda malo više i, i, i mama i prate i gledaju i e, njegove greške onda vrlo teško prihvataju mada jedan čovjek je meni došao kaže ja sam mislio da vi, Efendije i, i doktori, ne možete nikad se razboliti. I njemu je to vanjda u glavi da ako se neko bavi medicinom ili neko se bavi duhovnošću, da on jednostavno je zaštićen od, od nečega što običan svijet, po znacima navoda, čemu je izložen. Međutim, i Efendija i doktor može se i razboliti, može imati određene slabosti, ali za sigurno da onaj ko dobro poznaje ljudski organizam ili onaj ko poznaje dušu čovjeka, da trebamo pomoći našem svijetu da koliko mogu, čuvaju sebe i svoje porodice, jer nam je Allah dao pamet, dao nam je objavu i usmjerio nas. Da onaj ko izvršava Allahove naredbe, na taj način stiče dobro i ovoga i budućeg svijeta. Da onaj ko se čuva zabrana onaj ko ne, ne, ne čini harame, u stvari to je opet radi našeg dobra. I vi samo posmatrajte, sve ono što je Allah učinio dozvoljenim, to je dobro i za našu dušu i za naše tijelo. Sve što je zabranjeno, sve u stvari to šteti i našem tijelu i, i našoj duši. Zbog toga je bitno da imamo povjerenje u našeg stvoritelja, da mu budemo pokorni, poslušni i da na taj način budemo onda sretni i uspješni i na ovom i na budućem svijetu. A, da li a, možda a, pomanjkanje edukacije fali ljudima? Da li a, ima možda ljudi do kojih nije došlo suštinsko znanje pa baš i ne razumiju dobro? Evo ako a, uzmemo primjer dženaze, a, dođu muslimani na dženazu. Jel to samo za Efendiju a, da klanja dženazu i, i jedan broj ljudi, a, a na dosta dženaze veći broj ljudi uopšte ne klanja, nego se skloni tamo negdje. Uh, u stranu Jonisum uh, oni Za koga je dženaza i mnoge druge neke stvari. Uh, da li je pomanjkanje suštinskog znanja prenošenje ljudima da, da znaju koja je njihova obaveza, uh, da li na treba više rade? Ono što, da bismo odgovorili na, na ovo pitanje, ono što je vrlo važno jeste da uh, pratimo kontinuitet uh, situacije na našem prostoru i da uh, smo svjesni da je ipak iza nas 40-50 do 50 godina e, period u kojem je dobar dio muslimana ostao uskraćen za elementarno ili temeljno znanje u vjeri, da ipak to u tom periodu je e, bilo e, javno osuđeno ili kroz, kroz sistem da je e, sistemski se radilo protiv e, pripadnika vjerskih zajednica svih koje su bile na, na ovim prostorima i da je zbog toga veliki broj muslimana ostao uskraćen za elementarna znanja. Ono što sam primijetio i kroz dio vaših anketa da puno je starijih osoba koje ne znaju temeljne termine u islamu, da znaju šta je hadiz, da, da znaju šta su određeni termini koje je i ole e, upućen u temeljne vrijednosti vjere da, da to zna. I vjerujem da je to glavni razlog zbog čega se dešava da u ovim javnim manifestacijama kao što su i prisustvo na dženazi, da je to razlog da dobar dio tog našeg svijeta zato što ne zna kako se i abdest uzima, da onda, nažalost, i to je do određenih područja unutar naše države, da onda imamo puno više onih koji stanu sa strane i gledaju nego što klanjaju. Mi nastojimo, hvala Allahu, Srednja Bosna toga manje ima, ali nažalost još uvijek ima. Dakle, bez obzira u gradovima opet jedan dio ostane i čak i dok se obavljađe nazad ne znaju da trebaju makar šutiti, nego i razgovaraju, neki čak i konzumiraju cigarete, što je elementarno nepoštovanje i prema umrloj osobi. Dosta je i mama iskoristilo priliku i pozvalo sve prisutne da stanu Da, im je, da su im objasnili da je vrlo jednostavno kako se i dženaza namaz obavlja, jednostavno kako se može abdest uzeti i da je, hvala Bogu, dosta oni koji su u ovim proteklim godinama, pogotovo i 20 godina i od te starije generacije, da su promijenile svoje ponašanje i da su prišli u i da makar znaju dženazu obaviti, da znaju kako će Bajram obaviti, da znaju kako će na džumu doći i ima onih koji onda, hvala Bogu, prihvate i obavljaju svih pet vakata Namaza. To je jedan proces. Kako god je bilo otuđivanje, eh, jedan period otuđivanje muslimana od islama na, na ovim prostorima, sad je ovo proces vraćanja ponovnog, ali je vrlo važno da i to stalno mi napominjemo da svako od nas svojom slobodnom voljom bira sebi sreću ili nesreću. Ako musliman izabere put islama i principijalan u pridržavanju vjerskih propisa on je sebi izabrao sreću. Onaj ko se poigrava sa propisima vjere, ko krši i prelazi granice dozvoljenog i odlazi u ono što je zabranjeno, on rizikuje i pravi sebi sam sebi štetu jer odlazi izvan okrilja Allahove milosti i to je opasnost velika da će izgubiti što se i stvarno u praksi Pokazuje. Jer mi danas imamo priliku kroz razgovor sa ljudima ustanoviti dobar dio našeg svijeta je nezadovoljan. Nije to što što ljudi, oni se pravdaju i kaže zato što nemamo ili nikada e, naš svijet nije imao više nego što danas ima. A nikada, kako to otprilike mi konstatujemo, nije bio nezadovoljni. Dakle, pomanjkanje imana u prsima uzrokuje da čovjek onda, koliko god da mu date, on je uvijek nezadovolje. to je ta nezasitost čovjeka. Da li to opet vraćamo na prošlost spomenili znanje je zbog tog neznanja dolazi recimo i na poslu mnogi imaju problem. Imamo vlasnika, Mustiman, šefova Mustimana i tako dalje, znači za sve njih je da klanjaju, da idu na džumu. Ti neki šefovi kažu trebao si upisati medresu ako će na džumu, trebao si biti hođa, sad se radi. Da li je to, opet svraćamo na neznanje, jer Tako. za svakoga od njih je klanja, bez obzira koja profesija bila. To je pokazatelj u stvari elementarnog nepoznavanja suštine vjere. Kako god je rad obaveza, ali je petak, to je jedan dan u sedmici, kada imamo džumu i za svakog pametnog, punoljetnog, zdravog muslimana je obaveza da prisustuje džumi na mazu i da se prilagodi onda i e, proizvodni proces ili način na koji se organizuje posao. A u većini može. To neće, neće umanjiti i metak vlasniku te firme, niti će čak e, u stvari e, jedini period kad je punoljetnom, pametnom, zdravom muslimanu zabranjeno strogo, haram da radi, i meta koji tada steknemo nije dozvoljen jeste u periodu kada se treba petkom džuma obaviti jer Allah tad poziva i da nudi li salati mi yomil cum'a kad se pozovete na namaz petkom fes'u ila zikrillah požurite da na namaz waderul bay' i ostavite trgovinu dakle ostavite sve ono čime se čovjek bavi petak je period kada svi muslimani trebaju A koja je tek odgovornost na muslimana, šefa, koji ne da drugima da idu, koji im zabranjuje? Tako, to je onda velika opasnost. Ne i, samo zbog i, i, I po njega, ali vidite, to se širi kao trend. Kada o ovome razmišljamo, to je slojevito, trebamo posmatrati. Dakle, s jedne strane, mediji vrlo negativno prikazuju i nemamo ovdje sistemski da, da se objašnjava ljudima i da im se pomogne. Možda ima ljudi koji bi uz čvrstu argumentaciju mogli da olakšaju svojim radnicima i da im dozvole da petkom obave džumu namaz i da bi na taj način imali i bolje radnike, lojalnije i firmi i sve onome što, a ovako, nažalost, imamo nezadovoljne ljude i onda vjerovatno i drugačiji odnosi i prema firmi, i prema upravi firme i prema sve onome što na tom polju oni rade. Kad bi razumijeli da je u stvari naš život, koliko god imamo potrebu raditi za Dunjaluk, veću potrebu imamo raditi za Ahiret, da je odlazak petkom stroga obaveza i da samo se prestrukturira ili da, da se napravi jedino baš velike firme koje ovise o, o, o lančanoj proizvodnji. Zato je, na primjer, na području Travnika i u nekim drugim gradovima organizovana radnička džuma u ljetnim periodu računane vrema. rješenja kao Kad kaoči. se može. Tako je. Dakle, uvijek se sa lahom pomoći može naći rješenje i da se zbog toga onda trebamo svi potruditi da napravimo takav ambijent. Da e, doista ne, ne trpi nam niti vjera, ali da ne trpi ni ovaj dio aktivnosti. Ako se samo malo bolje organizujemo, stalno evo, se vraćamo na taj dio koliko je važno da, da razmišljamo da prva naredba u Kur'anu nije bila vjeruj nego je bila uči, čitaj u ime gospodara toga koji stvara. Jer sa širenjem znanja spoznaje čovjek dobija širinu. I zato i e, onaj koji e, je vlasnik neke firme treba da zna da je i to što ima dar od uzvišnog Allaha, I da ako bude pokoran svome stvoritelju, da će mu on dati, da mu se kroz naravno organizovan rad, da će mu dati Allah i bereket, da se to i proširuje i da napreduje dalje. A da će uz konstantno griješenje prema Allahu Đelešanuhu to biti sebe propasti ili stagnacije. I s te strane treba savjetovati stalno i imami to čine na terenu koliko mogu da savjetuju one koje imaju radnike, koji imaju želju i potrebu da, da dođu na džumu namaz, da im to ne osporavaju, da doista ti radnici onda pokazuju svojim odgovornim odnosom i prema poslu da zaslužuju da im se da prostor, samo što kompletan sistem još uvijek nije dovoljno izgrađen da bi to svi dobili doista kao, kao priliku ili šansu da bez ometanja, bez posebnog bez posebne potrebe da, da, to, da na tome insistiraju. Daleko bi bilo bolje da dok se zaposle odma imaju dogovori i da ovaj kaže, s obzirom da vi se predržavate vjerskih propisa, da znate petkom od tada do tada ste slobodni, ali da ćete to nadomestiti od tada i tada. I onda je čovjek potpuno smiren, rahat u duši. Ja znam nekoliko prijatelja koji su pokušavali Ali, nažalost, zbog narazumijevanja na poslu da su radi onda ostavljali taj posao i tragali za drugim, daleko važnije da budemo pokorni svom stvoritelju nego, nego ljudima. Ako sad vidimo nekog koji ide u džanj, znamo za njega, da izlazi iz kradionce Čudovalko, ako ga vidimo ili Efendiju, Ako vidimo da izlazi iz noćnog bara nekoga, neke diskoteke, opet čudo i o tome se priča. Ako vidimo, ne daj ti Bože, da, da, da, da ima neko alkoholno piće ili sve ostalo što što je zabranjeno, veliko je čudo. Međutim, veliki broj muslimana ni ti ide u džamiju, a na takvim je mjestima i to je normalno ljudima. Kako to? Ja to razumijem vam na na sličan način, dakle da e, mi u svojoj percepciji kada nekoga smjestimo e, ako je njegova pozicija unutar džamije, da je mi kažemo džamijski čovjek, onda je za nas nespojivo sve ovo drugo. I takva se e, svijest razvije o, o toj osobi. Od to ne spojivo za svakog, mislim. Tako je i to bi trebalo u konačnici tako da da bude E, ono što je žalosno jeste da većina muslimana zna i nikada ne konzumiraju svinjsko meso. I oni kažu to je nama muslimanima zabranjeno i mi to ne jedemo i stvarno su principijelni. Međutim, kada je u pitanju alkohol, potpuno se drugačije ponašao i tu su puno popustljiviji. Halalte, da, da li možemo to vratiti na prije dovi 40-50 godina prije? da i tada su muslimani ostali čvrsti po pitanju svinjetini. Pili su alkohol, ali svinjetina nema šanse. Tako, i to je nešto što vjerovatno e, je u ambijentu. Mm -hmm. Uspjeli su da makar ta jedan segment, ali što se tiče zabrane, dakle i e, alkohol i svinjsko mj, meso e, spominju se dakle na, u istoj kategoriji zabranjenosti, da je, da je haram i jedno i drugo. I kocka. Dakle, i kocka, i alkohol, i svinsko meso, i zinaluk, preljub. Dakle, to je u istoj razini zabrane i ono što je interesantno da, da se ljudi u svom ponašanju ipak ne ponašaju ne, ne drže e, ovog dijela principijalno kod svih različitih ovih vrsta isto. E, to je pokazatelj slabosti čovjeka, pokazatelj e, nedovolje svijesti o, o svemu, e, pokvarenosti društva ambijenta unutar živimo i onaj ko traži lijepo društvo, on će sa Allahom pomoći uvijek naći. Onaj ko traži podršku u onome što je dobro, on će to uspjeti, jer ako nešto želimo, nađemo načina, a ako nešto ne želimo, nađemo razlog da, da se opravdamo. Ono što je u prirodi čovjeka jeste da ipak mi stalno sebi nekako pokušavamo naći opravdanje za greške ili propuste koje činimo, e, nama je Allah dao šansu do određenog roka. I nije čudno. I poslanika, sallallahu alaihi sallam, su pitali da li vjernik može ukrasti, da li može e, zinalog počiniti. Pa poslanika, ala sallallahu alaihi kaže da može. Da li musliman to može? Dakle, on kaže da, da može. Da li vjernik može lagati On kaže ne može. E, može da, se desiti da ukrade, se ne može desiti da slaže. Tako je. I to je pokazatelj u stvari koliko bismo trebali mi voti računa o određenim segmentima. Dakle čovjek može zbog slabosti svoje nekada pasti na na iskušenje da nešto ukrade. Može čovjek zbog slabosti svoje počiniti zinalog ili počiniti blud. Ali bismo trebali biti svjesni i to je ta, ta svijest da e, govor uh e, ni umnje ili ili med ili ili otrov koliko je važno da vodimo računa o svakoj izgovorenoj riječi i da u stvari kroz stalno odgajanje onda će biti grešaka daleko manje. Jer prvi stepen jeste taj prihvatanje Islama, ali još uvijek čovjek nije dovoljno izgrađen i imanski. Drugi stepen je nivo vjernika, mu'mina, i on je daleko bolji i čvršći nego što je sam muslim ili musliman ovaj prvi segment. Međutim, treći stepen duhovnosti koji je najbolji i najtvršći jeste muhsin da obožavamo Allaha kao da ga vidimo, jer ako mi Allaha ne vidimo, On nas vidi. Onaj ko uvijek ima tu svijest da ga Allah prati, gdje god bili, bilo na javnom mjestu, bilo u osami, bilo da smo skriveni od pogleda ljudi, vidi nas stvoritelji, gospodar ljudi, takve osobe on onda sebi neće dozvoliti ni preljub, ni krađu, ni odlazak u e, kladionice, niti bilo šta što e, zna da njegov gospodar ne voli ili da mu je zabranio. Da bismo do ovog nivoa došli ili do ovog stepena, pogledajte koliko je važno da radimo od malih nogu sa djecom, da im se ta e, svijest izgrađuje i da se sa njima radi, da se i obrazuju i odgajaju. Da u periodu mladosti, kad je vrlo e, trusno tlo pod, pod nogama naše omladine, kada i strasti vrebaju, kada ima puno izazova u društvu, pogotovo danas i internet i sve ono što, što je dostupno omladini, a što nije bilo našim generacijama u tom periodu u kojem sad e, su oni. Dakle, oni su sa, sa puno izazova, ali onaj koji je svjestan da ga Allah prati, e, onda će i on e, kroz lijepo društvo se štititi od svih ovih negativnih utjecaja, a kreirat će neke pozitivne i lijepe i navike i bit će uključeni u neke pozitivne aktivnosti kojima će se oslobaziti onda ovih negativnih utjecaja. I koliko je važno i kad smo odrasle osobe, formirane, da opet imamo lijepo okruženje, tvrstu zajednicu, da bi smo mogli onda izdržati da se e, odupremo svim ovim izazovima, jer čovjek je u iskušenju sve dok je živ. Ono što bih volio ovo da podijelim sa vama, a da o tome razmišljamo, a povezano je sa svim ovim što smo do sada govorili. Dobio sam jednu poruku koja me baš me se dojmila, jer govori o suštini Islama. Na prvom mjestu kaže život na ovom svijetu je bezvrijedan bez znanja. Dakle, znanje ipak na prvom mjestu. Ne možemo biti ni vjernici ako nismo spoznali svog stvoritelja i način kako ćemo mu iskazivati svoju pokornost. Znanje je bezkorisno bez dobrih dijela, jer to što smo mi nešto naučili ili spoznali, podrazumijeva da se onda ponašamo u skladu sa tim i onda su e, dobra dijela potvr potvrđuju da smo mi nešto pravilno razumili ili svatili. Međutim, dobra dijela su ništavna bez iskrenog nijeta. Dakle, opet je važno, može e, formom nešto izgledati kao dobro dijelo, ali možda neko želi pojene političke, ili želi, ne znam, da se uda ili oženi pa da, da se dodvori pa čini nešto što, što je lijepo, ali u stvari sa pogrešnim nijetom. A, e, dakle, nijet vrlo je važno da sve što radimo, radimo iskreno u ime e, našeg stvoritelja. Međutim, nijet je uvijek u e, e, riziku ili stalno je na, na izazovu sve dok sprije na dunjalku. Nikad nismo sigurni. Vidite, sve do posljednjeg trenutka, do posljednjeg časa života na ovom svijetu mi ne znamo koliko smo bili iskreni ili nismo bili iskreni i niko od nas ne zna u konačnici da li je to što je radio do sada u životu njegov gospodar to od njega primio kao iskreno učinjena dobra dijela. I zbog svega toga vidite koliko je važno da pravimo taj jedan pozitivan ambijent, da budemo optimisti, ali optimisti koji danonoćno rade i na obrazovanju, na odgoju, na formiranju zajednice muslimana koji će činiti dobra dijela i koji će nastojati da sve ove savremene izazove sa kojima smo izloženi, a nažalost sloboda koju mi uživamo, s druge strane bila sloboda i ovim negativnim pojavama koje ranije nisu postojale na našem prostoru, kao što je evo, i kocka i droga i e, otvoreno, e, otvoreni nemoral, To je nešto što su izazovi našeg vremena i važno je da koliko god možemo promovišemo dobro, a da ukazujemo na zlo i da to bude naša misija kako da pomognemo ljudima da svate da neće biti pitani za drugoga koliko će biti odgovorni za sebe i za svoju porodicu. Da ne tražimo opravdanje zato što je neko drugi u nekoj školi ili je na nekoj drugoj obavezi da je on odgovorni ili da da ima veću obavezu nego što to mi imamo. Dakle, svako od nas, svaki musliman i muslimanka, sve što je Efendija dužan prema Allahu i Efendijina, supruga i Efendina djeca, dužan je svaki musliman i muslimanka. I zato ne treba gledati samo, kaže, pa dobro, ona je pokrivena zato što je Efendijina udala se, kaže, za Efendiju, onda je, kaže, pokrivena. Pa svaka muslimanka treba se, uh odijevati u skladu sa propisima naše lijepe vjere da svaki musliman se treba pridržavati principa naše lijepe vjere ako želimo sebi sreću i dobro i na ovom i na budućem svijetu vrlo je važno evo ovako da da pomognemo jedni drugima da spoznamo šta su to naše dužnosti naše obaveze koja su naša prava kako i na koji način možemo sve to ostvariti da se čuvamo zabranjene stvari dakle, do određenih granica, do koje smijemo ići, da ne prelazimo te granice jer onda ulazimo u rizično područje koje može uzrokovati propast. No što je karakteristika ove naše sredini ili ambijenta, da nešto što je običaj, nešto što je adet, mi do toga puno držimo. E, tako da je e, jedan pisac primijetio da žene kada idu na mezarje, onda pokriju e, svoje glave, dakle, stave mahramu iz ispoštovanja prema umrlima, ali nažalost pred živima se otkrivaju. Ili ono što je adet u Bosni da kada neko bliski preseli na ahiret ženi, da li je to majka ili babo ili muž, onda ona 40 dana nosi mahramu i bude pokrivena što je nespojivo. Dakle, gospodar nebese i zemlje nam je naredio da naše supruge, naše majke, naše kćerke da nose široku, neprozirnu odjeću i da pokriju svoje tijelo, dakle, da nose mahramu i da to bude odraz muslimanke u, u svakodnevnom životu. Međutim, evo vidite, ovo desi se radi običaja. Kako je to interesantno, da, dakle, opet pobijede sve ove druge po znacima navoda razlog ili opravdanja zbog kojih se inače tako ne odijevaju, ali kažu eto zato što mi je umrla majka ili otac, onda je u žalosti i to manifestuje kroz nošenje mahrame, a nakon toga se vraćaju starom načinu života. To je pokazatelj u stvari pomanjkanja svijesti da je daleko značajnije da mi zbog onoga koji sve vidi, sve čuje i sve zna, da njemu budemo pokorni i da svoj život tako organizujemo a ne e, ni radi smrti niti e, radi bilo kojeg drugog razloga zbog čega evo sad e, u praksi to primjećujemo. Evo nadam se da smo kroz ovoj emisiji uspjeli malo a, više približiti ljudima koje možda neke stvari nisu bila jasne da vas lažiš o nagradi. Amin i vas za trud koji ulažete da pomognete našim muslimanima u pravilnom razumijevanju njihove vjere. Poštovani vrati, došli smo do kraja još jednog zdanja emisije Naše svakodnevnica. Svi mi trebamo, Bogami, da razmislimo našem stanju, da vidimo koliko se trudimo da nešto naučimo, ono nešto malo što znamo, da li uopšte primjenjujemo u svom životu. Do naredne emisije svako dobro i assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.